Imnul 41 Mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile primite de la el și cerere de a afla pentru ce cei care au ajuns de săvârșiți sunt lăsați să fie ispitiți de demoni și învățătură și rânduiala dată prin gura lui Dumnezeu despre cei care s-au lepădat de lume. Cunoști sărăcia mea, știi starea mea de orfan, cunoști singurătatea mea, vezi slăbiciunea mea și neputința mea, Dumnezeul meu care m-ai făcut, nu ești în neștiință despre mine, ci privești la mine și le cunoști pe toate, vezi-mi inima smerită, vezi-o zrobită, vezi-mă apropiindu-mă de tine în de Dumnezeul meu, și dă harul tău din înălțime, dă duhul tău dumnezeiesc, Dăm pe mângâietorul, mântuitorule, trimite-l precum ai făgăduit. Fapte 1 cu 13 Trimite-l și acum, stăpâne, mie, celui ce șed în foișor deasupra a tot lucrul pământesc, în afara întregii lumi, mie, Celui ce te caut pe tine și aștept Duhul tău, nu întârzia Milostive, nu Mă trece cu vederea îndurate Nu mă uita pe mine Care te caut cu sufletul Însetat, nu mă lipsi De viață pe mine, cel Nevrednic de viață Nu te scârbi de mine, Dumnezeule Nu mă părăsi Îți pun în față Compătimirea ta Îți amintesc Din mila ta îți aduc ca mijlocitoare iubirea ta de oameni. N-am făcut, n-am împlinit faptele dreptății, niciodată n-am păzit niciuna din poruncile tale, ci am cheltuit toată viața mea în chei dar tu nu m-ai trecut cu vederea, ci căutând, m-ai aflat rătăcind și m-ai întors din calea rătăcirii mele și m-ai ridicat pe umerii tăi neprihăniți la lumina harului tău și m-ai purtat cristoase îndurate și nu mai lăsat să simt deloc o steneala ce odignindu mă ca într-o căruță, mi-ai dat să umblu cu ușurință pe căile tale aspre, până ce m-ai readus în turma oilor tale, până ce m-ai introdus între robii și m-ai numărat între ei." Vestesc milata, ta, caut compătimirea ta, mă minunez mulțumindu-ți de bogăția bunătății tale și chemat de tine, cum s-a spus Dumnezeul meu, și slujindu-ți acum, cum socotesc în întregime, pironit de lumina ta și lipit de ea, stăpânit de dorul tău, legat de sine prin iubire, nu înțeleg și sunt uimit și nu cunosc cum se mai atinge necazul de sufletul meu nenorocit, cum mai intră în el întristarea, cum mă mai tulbură în întregime, cum mă mai lipsește dul dulceața ta, Dumnezeu meu, și cum necazul celor pământești mă mai desparte de bucurie, pentru ce, după ce îmi dau seama că am greșit și păcătuit atâta, sau după ce te-am mâniat atât de mult mă părăsești, Hristoase, al meu, bunule, ca să mă întristez mai mult ca înainte când sufletul meu era împătimit? Spunem și învață-mă adâncul judecăților tale, spune mi și nu te scârbi de mine care vorbesc cu nevrednicie. Tu, care odinioară stăteai la masă cu păcătoșii și cu desfrânatele și cinai, stăpâne, cu risipitori și cu vame și... La acestea, stăpânul meu, mi-ai răspuns, Eu sunt cel ce te-am scos din lume, purtându-te în brațele mele ca pe un prunc. Tu știi singur ceea ce-ți spun. Eu sunt cel ce te-am înfășat, îmbrățișându-te întreg cu toate modularele mele, și te-am hrănit cu lapte mai presus de orice mâncare și băutură, căci negrăite sunt toate ale mele, cu totul de netălcuit. Eu sunt cel ce te-am încredințat unui pedagog și știi de cine vorbesc, și el te-a îngrijit bine ca pe un copil mic ce crește în fiecare ceas, hrănindu-te cum se cuvine, iar acum... Odată ce ai ajuns bărbat mare și un tânăr, știi și tu că eu am fost pururea cu tine, crescând în tine, împreună cu tine și acoperindu-te până ce ai trecut cu bine peste toate vârstele. Deci, acum când nu mai ești numai un tânăr crescut, ci mai degrabă ai ajuns cu adevărat un bărbat de plin, care înclin spre bătrânețe, cum mai voiești să fii purtat în brațe ca un prunc? Cum voiești să te înfășezi și să te porti iarăși? Cum voiești să te hrănești cu lapte și să fii sub pedagog? Spune-mi, nu te rușinești să vorbești de acestea. Fii bărbat, slujește și tu altora și hrănește și ajută în toate cele trebuincioase spre creștere. Împotrivește-te vrăjmașilor și lovește când ești lovit Și știi că vrăjmașii de care-ți vorbesc sunt oștile dracilor. Primind lovituri, lovește fără, fără cruțare Căzând, ridică-te iarăși Și să fie scoși afară din casa ta, departe Căci, cum am spus nu mai ești un prunc sau un copil Nu mai e în tine o neputință a sufletului Nu te feri să arunci săgeți în cei ce-ți trimit săgeți Și uneltesc să le trimită Ca cei ce te rănesc pe tine cu deznădejde Să fie răniți cu nădejdea trimisă de tine Iar cei ce te lovesc cu pumnul mâniei și te împing cu furie să fie pălmuiți cu privirile blândeții tale, nu mai e mintea ta slabă spre a te împotrivi. Știi și să fugi de vrăjmași și iarăși să-i Și războindu-i, mai ai pe mine împreună lucrător și apărători Iar fugind, mă ai acoperământ tare adăpost de neînvins. Și spunem: Ce te supără din cele de pe pământ? Care din ele? Oare lipsa aurului sau argintului sau pietrelor scumpe? Dar ce e mai strălucitor ca mine? Sau ce strălucește mai mult? Sau ce piatră e cu totul mai presus de orice preț ca mine? Oare lipsirea de locuri? Sau lipsa de mâncare, sau lipsa vinului te tulbură pe tine? Și care raii asemenea mie? Sau care pământ de jos și al celor curgătoare e ca pământul celor blânzi, Matei cinci cu cinci Și care pâine sau vin în lume e ca harul meu, ca Duhul Dumnezeesc, ca pâinea vieții pe care o dăruiesc eu, sau ca trupul și sângele meu? Pentru cei ce mă mănâncă Și mă beau cu inima curată Și cu credința neîndoielnică Și cu frică și cu cutremur În mod spiritual și sensibil spunem Ce desfătare Ce bucurie Ce slavă e mai mare Pe pământ ca aceea De a mă vedea pe mine Fie și numai înghicitură Și în oglindă De a privi fie și numai Strălucirea razei mele și prin aceasta de-a cunoaște acestea și mai multe decât acestea și în mod sigur că eu sunt făcătorul tuturor și de-a ști și înțelege că s-a împăcat cu mine omul așezat în groapa cea mai de jos și vorbește cu mine ca un prieten cu un prieten ridicat din starea de simbriaș, de robie sau de frică și că îmi sluzește nesilit, din iubire, făcându-mi se familiar prin împlinirea poruncilor. Prin aceasta, faptele lor nu mai sunt ca ale celor ce îmi slujesc pentru simbrie, nici ca ale celor ce se apropie de mine ca niște robi, ci ca ale prietenilor și cunoscuților și fiilor mei, și care sunt acestea scriele pe scurt. A te socoti mai prejos și mai rău decât toți oamenii, nu numai decât cei împreună nevoitori și mirencii, și decât păgânii. A socoti o mică călcare acelei mai mici porunci ca o cădere din viața veșnică. A privi copiii mici ca pe niște bărbați de plin și ai respecta ca pe cei slăviți. A da orbilor aceeași cinstire cum fac eu, care văd de sus faptele tuturor oamenilor, apoi scrie iarăși acestea pe care să le faci pentru mine. A nu avea împotriva cuiva nimic în inima ta, nici cea mai mică mișcare sau bănuială. A te ruga din suflet cu durerea inimii, din compătimire, pentru cei care au păcătuit împotriva ta, ca și pentru cei care au îndrăznit aceasta împotriva mea, cerând cu lacrimi întoarcerea lor. A binecuvântat totodată pe cei ce te blesteamă, Luca 6 cu 28, și a lăuda pe cei ce te bârfesc purura din invidie, a socoti pe cei ce zvor răul ca binefăcătorii, iar pe cei ce nu recunosc ale tale și nu te ascultă, ai plânge și ai tângui continuu, iar pe cei ce mă tăgăduiesc pe mine, stăpânul lor, neîncetat să-i sfătuiești că ce-am spus, că cel ce vă primește pe voi pe mine mă primește, Matei cu 40 și cel ce vă va asculta pe voi pe mine mă ascultă, iar cel ce nu primește cu cutremuri cuvintele și îndemnurile voastre și nu le împlinește până la moarte, nu se va face părtaș de slava mea cea veșnică, nu va fi pus în rând cu mine cel răstignit, cu mine cel ce am ascultat de tatăl până la moarte, nu va sta în dreapta, nu va fi împreună moștenitor cu cei ce s-au răstignit pe ei." Deci nu înceta de a sfătui, nu înceta de a plânge, nu înceta de a urmări mântuirea lor, că de vor asculta și de se vor întoarce, să-i ai ca frați, să-i dobândești ca mădulare ale tale și să mi-i aduci ca supuși adevărați, ca și eu să-i primesc prin tine și să-i slăvesc și să-i ofer împreună cu tine tatălui ca daruri. Iar de nu-și vor tăgădui voile lor, de nu-și vor disprețui, cum am spus sufletele, viața lor, Matei 16 cu 25, de nu se vor face morți voilor lor, pentru a trăi în viața de aici, în voia ta, și a împlini prin voia ta voia mea. Nu vei pierde plata ta, nu te vei lipsi de ea, ci eu ce-o voi da pe aceasta, în loc de simplă îndoită. Pentru că, deși ascultat, n-ai încetat de a vorbi, chiar dacă mai degrabă te a urât și s-au întors de la tine și te-au privit cu scârbă, cum m-au urât pe mine odinioară și sunt urât și acum de ei și de cei asemenea lor. Prin astfel de fapte voiesc să slujești, prin astfel de fapte și cele asemenea, silește-te să-mi mulțumești. Căci ele mă bucură foarte mult Să nu ții mai mult la lenevire Nici să socotești altceva Din cele din lume mai de folos pentru suflet Căci ce folos va avea cel ce câștigă lumea Matei cu 8,36 Sau cel ce povățuiește și învață Sau chiar mântuiește pe toți Dacă nu se mântuiește și el Dar cine e cel Care mântuind pe alții nu mântuiește nenorocitul sufletul său cel pierde, cel ce ne socotește porunca mea stăpânului tuturor și o calcă și prin aceasta iese din legile mele și le disprețuiește, sărind din rândurile mele și din curtea poruncilor și ajungând în afara zidului lor. Acela chiar dacă ar mântui lumea întreagă și pe cei din lume, va fi Străind de mine și departe de oile mele, iar cel ce a dărâmat zidul curții și nu numai a îngăduit ieșirea oilor prin ușă, ci a și deschis intrarea neîngăduită fiarelor, va suporta o pedeapsă negrăită pentru toate oile și va fi tăiat și aruncat în foc și în tartar și va fi nenorocitul mâncare viermilor. Aceasta a spus-o tatăl prin fiul, și a grăit-o Duhul, care este gura stăpânului, și au repetat-o îngerii cu glasuri neîncetate, iar drepții s-au închinat auzind-o și au zis Nepătată este judecata ta, hotărârea ta de necriticat, căci fără poate mai judeca Dumnezeule prea îndurat. Căci cel ce n-a părăsit voia sa și n-a cinstit în primul rând pe cea povățuitorului pe care a socotit-o ca a sa, ținând-o și păzind-o fără abatere, cum ai păzit-o tu însuți pe a tău îndurate, cum s-ar fi putut arăta ca împreună moștenitor și părtaș cu tine, mai ales când s-au obligat să nu facă în ceva voia sa până la moarte?" Să nu asculte glasul sângelui, să nu pună mai presus trupul sau rudenia și legătura naturală care leagă prin simțire pe cei de pe pământ cu cele la care au renunțat și îi întoarce pe ei mereu întregi spre cele din Apoi. Mucenicii au răspuns la aceasta. Dreaptă este adevărata judecata ta. De fapt, Precum cel ce s-a dat pe sine cu hotărâre mucenicii, apoi venind rudenile, femeile și copiii, care îl întrebau plângând, Nu ai milă de copiii tăi și nu te îndure nemilostive de a femeii tale, nu te apleci cu compătimire spre sărăcia lor, nici nu înțelegi și nu te îndure de pierirea lor, ci îi lași orfani, străini, săraci și pe soție văduvă și alegi mai mult mântuirea ta de unul singur, cum nu te temi că vei fi sândit mai degrabă ca un ucigaș, fiindcă ne-ai părăsit pe noi toți cei spre pieire, ci cauți să mântuiești doar singur sufletul tău?" Acela nu trebuie să asculte nicio clipă cuvântul lor, nici să-și aplece auzul spre plânsul lor, nici să voiască să scape din lanțuri și închisoare prin daruri, sau să se elibereze tânguindu-te Hristoase pe tine." ci să rab de chinurile ca și când ar fi deja mort, ci să stăruie în închisoare foame și sete, negândindu-se la bunurile și la lui nici lăsându-și de cu putință cugetarea să umble pe afară, fie cât de puțin, ci să privească prin ea numai la tine, stăpâne al tuturor, și să-și ocupe mintea gândind la tine, stăruind până la moarte numai în dorirea ta, el nu trebuie nici măcar să privească la cei ce se abat, nici la cei ce te tânguiesc. și se întorc și la vârsătura lor, doi pentru doi cu 22, spre faptele dinainte, spre grija celor de pe pământ, spre soție și copii, nici să se lase legat de aceea prin vreun motiv oarecare, căci nu mai e stăpân pe viața, pe sufletul lui. De aceea, deschizându-se uneori către tine porțile închisorii și slăbindu se cu totul lansurile. Ce le legau trupul, mulți slujitori ai tăi, n-au o voie să iasă, nici să fugă, ce au rămas legați cum erau. La fel, mântuitorule, și cei ce sunt acum în lume și se le apădă de lume și de toate rudenile, de prietenii cunoscuții, și de tot lucru din lume și înainte de toate acestea de voia lor, nu mai au nicio stăpânire asupra lor, ci chiar de nu sunt împiedicați de stareți, sunt datori să-și țină obligația față de tine, stăpâne, căci n-au făgăduit oamenilor ascultare și slujire celui Dumnezeu ca să se nevoiască cu stareții și cu toți frații ce se află cu ei în mănăstire. Ei trebuie să locuiască deci în mănăstire ca într-o insulă din mijlocul mării și să socotească toată lumea devenită pentru ei cu totul de neajuns, ca și când o mare prăpoastie ar înconjura de jur împrejur mănăstirea lor, ca să nu treacă nici cei din lume spre mănăstire, nici cei din insulă să nu treacă spre cei din lume și să privească împătimiți spre ei, ba... Nici amintirea lor să nu se întoarcă în inima și în mintea lor, ci trebuie să se simtă ca niște morți față de niște morți, fiind față de ei nesimțiți în simțire, și să se facă pentru aceea ca niște mici fiți cu adevărat de bună voie. Aceste preasfinte cuvinte ale mucenicilor pline de dor și încărcate de iubire față de stăpânul auzindu-le heruvimii, au cântat cu frică, slavă ție, împărate, slavă ție, prea Care ne-ai arătat, mucenici pe pământ, neavând nevoie de tirani, Dând mărturie pentru tine în fiecare ceas, numai prin dor. Da, a spus iarăși tatăl prin fiul și a rostit duhul, Cu adevărat cei ce iubesc din inimă pe Dumnezeu, Stăruind numai în iubirea lui și murind în fiecare ceas voii lor sunt și prieteni adevărați, și împreună moștenitori și mucenici, martiri, numai prin hotărârea lor, fără lanțuri, spânzurări, junghieri, pironiri, fără focul arzător și săbile ce taie. către aceștia au grăit toate cetele supralumești. Dreaptă e judecata ta prea îndurate să se scrie, să se pecetluiască acum și în veci. Amin.